Notícies bones del món! Les persones que pateixen diabetis de sobres s'han de punxar sovint per mesurar la quantitat de glucosa en sang. Però un petit xip permetrà saber aquesta informació regularment, ja que cada 15 minuts pren petites mostres a través d'unes petites venes que tenim a la pell i envia l'smartphone del pacient perquè prengui les mesures necessàries. Una de Barcelona ha estat seleccionada pel projecte europeu Disseny Circular, aprendre a disseny innovador sostenible per rescatar xarxes de pesca del mar, on sovint es queden atrapats tortugues o mamífers marins, per reciclar-les com a matèria prima per fer ulleres de sol o de vista. Miquel és un nen mallorquí que va patir el setjament escolar durant 4 anys, però ha trobat la forma de redreçar la situació amb els coneixements que té sobre la pagesia. El passat novembre va muntar un canal de YouTube on explica, per exemple, com reconèixer les taronges més dolça. i té clar que entre patir boling i tenir popularitat es queda en el terme amics, al respecte. Notícies bones del món!